balorazio oso oso negatiboa, eh. So negatiboa eh solitzarrez eh bueno, ba, badia ja aste batzuk ebilite batzuk e, susmoa ganeukala horlako zerbait hartatzea posible zela. Ba bueno, ba, Barnem 16tik mensaje batzuk bialtzen aritsi delako nun eh bueno, biorientzia posible izango e, batasunaren e, legalizatzea. Eta zoritxarrez ikusten deuna da, bueno, ba, estraztetgia bat daola, edo zen e, bide politiko, e, ba, bide politikoak bilatzeko e, lan horretan e, trabak e, alde guztitan jartzeko. Baina, bueno, baloazia oso negatikoa. Bueno, guk jakin baganekin, e, e, barne ez tabai da sakon bat zagoela e, eskena bertzalea barruan. E, guk gainera publikoki eta eta, bueno, ba, zen publikoki eki eh, eskaera iten genuen eh, ez tabaida horretan segitu gartzela eta erabakia eskara hortzela ekartu basula. Eh, uste dugu horretan eh, zebiela eta eh, zentzu horretan pozitioa otzat joten genuen eh, bueno, ba, horrelako... Eh, a reflexio bat eitea. E, uste dugu eh, bak e, uste hori ere, ba bestetoki batzuzatik ere berginia izan dutela eta ba, momentu honetan oso e, bueno, ba oso da izango zen e, ba, momentu baten eh eskerrabertsaleak e, erabakitzea eh, bueno, ba pauso politikoa, quiero pauso político, pide político soilik e, aurrera jotzea eta hori eh ba, ekiditzeko ere uste du egertatu dela, ba orain indako pausoa, eh? Betik izan dugun bezala, Garzón erabiltzen duen e, máxima da dena eta dela, eta zentsu horretan eginiko irakurketa da, oro bueno, ba, edosein pauso ematendu eskerortzaleak eta ke e, da eta eskusa hori erabilita, azkenan en, engo liteke en la edosein